ישעיה, פרק מ"ט. שמעו איים אלי, והקשיבו לאומים מרחוק. אדוני, מבטן קרעני, ממאי אימי, הזכיר שמי. וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני, ויסימני לחץ ברור, באשפתו הסתירני. ויאמר לי, עבדי אתה ישראל.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 ויאמר, נקל מהיותך לי עבד, להקים את שבטי יעקב, ונצורי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. כה אמר אדוני, גואל ישראל, קדושו, לבזו נפש, למתאב גוי, לעבד מושלים. מלכים יראו וקמו, שרים וישתחבו, למען אדוני אשר נאמן. קדוש ישראל, ויבחריך. כה אמר אדוני, בעת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך, ואצורך, ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות. לאמור לאסורים, צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים יראו, ובכל שפיים מרעיתם.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 הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים ניסי, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתף תנשנה. והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מיניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני, אשר לא יבושו כובאי. ואם שבי צדיק ימלט, כי כה אמר אדוני. גם שבי גיבור יוכח, ומלקוח עריץ ימלט, ואת יריבך אנוכי אריב, ואת בנייך אנוכי אושיע, והאכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמם ישקרון, וידעו כל בשר, כי אני אדוני מושיעך, וגואלך אביר יעקב.